O půl hodiny později zablikání vzděvidu osvětlilo rozšafínovou kajutu. Nakrmili jsme draky, hlásil Karotka. Rostliny jsou tady divné. Zdá se, že jsou zlatky podobné skelnatému kovu. Leonarda napadla myšlenka, která na nás udělala dojem, totiž, že během dne pohlcují sluneční světlo. A pak v noci, že září a tak vlastně vytvářejí měsíční svět. Jak se zdá, drakům tahle vegetace neobyčejně chutná. Každopádně budeme zanedlouho startovat. Ještě sbírám nějaké kameny, pane. Ty nám budou jistě neobyčejně užitečné, přikývil povzbudivě lord Vetinary. Ve skutečnosti budou mít nesmírnou cenu, pane. Zašeptal mu rozšafín ctibum. Vážně, a co když budou všechny stejné? No pak by to bylo teprve zajímavé. Lord Vetinary se bez jediného slova podíval na rozšafína ctibuma. Dokázal se vypořádat světšinou typů normálních myslí, ale rukoječ k té, kterou měl v hlavě rozšafín ctibum, bude muset teprve objevit. Teď bylo lepší se usmát a přikývnout a dát mu i těch několik zařízeníček a přístrojků, o nich si rozšafínův mozek myslel, že jsou tak hrozně důležité, než ho nechat propadnout amoku. Skvělá práce, řekl pro jistotu. A ty kameny, aha, mohou obsahovat vzácné rody nebo dokonce diamanty. Rozšafín pokrčil rameny. O tom nic nevím, pane, ale mohli by nám říci mnohem více o historii měsíce. Veterinary jeho čelo se pokrylo vrázkami. Historie? Ale historie přece nikoho ne... No dobré, já si prostě myslím, že jste odvedl skvělou práci. Povězte mi, Máte všechny ty přístroje a mašinky, které potřebujete. Bahení draci přežvikovali měsíční listy. Listy byly jako kovové, měly lesklý sklovitý povrch a když se do nich draci zakously, vyletovali ze sklovitého povrchu modravé a zelenavé jiskřičky, Cestovatelé jich navršili u klecí pěknou hromadu. Na neštěstí jediný z posádky, kdo si mohl všimnout, že si měsíční draci v listech vybírají, byl Leonardo a ten byl příliš zaměstnán svým malováním. Bahení draci, na druhé straně, byli zvyklí v energeticky tak chudém prostředí svého světa zhltat spoustu různých věcí. Žaludky zvyklé přeměnit ekvivalenty o koláčů na použitelný plamen teď najednou dostali příděl hmoty, která představovala prakticky čistou energii. Byl to pokrm bohu! A teď bylo jen otázkou času, kdy si některý z nich Země Zeměplocha byla... Ano, to právě byl z mrakoplašova pohledu ten problém, rozkládala se pod nimi. Vypadala, jakože je pod nimi, když vlastně byla jen tamhle. Nedokázal se zbavit toho strašlivého pocitu, že jakmile se luňák jednou odpoutá od povrchu měsíce, spadne prostě a jednoduše dolů do těch plujících načechraných oblaků. Když se Leonardo rozhodl, že budou pokračovat v cestě, pomohl knihovník Mrakoplašovi rozložit křídlo na jeho straně. No, pochopte, já vím, že máme křídla, kde si, co si, prohlašoval Mrakoplaš. Já jen, že se ani zdaleka necítím doma v prostředí, kde je každý směr dolů. A ak? Nevím ještě, co mu řeknu. Nevyhazuj svět do vzduchu, mě připadá jako dostatečný a přesvědčivý argument. Mně by přesvědčil. A taky se mi nelíbí představa, že se dostaneme tak blízko k bohům. Uvědomte si, že pro ně jsme pouhé hračky. A oni si neuvědomují, jak snadno se nám utrhnou ruce nebo nohy. Dodal pak už jen v duchu pro sebe. A jak? Pardon, ale opravdu jste říkal tohle? A -ok! ak, on existuje, opičí bůh? A ok? Ne, moment, v pořádku, ale to není žádný z místních žené. Eek! Aha, na vyvažovacím světa díle. No dobře, ale oni taky věří na kdeco tam, Vyhlédl z okna a otřásl se tam dole. Ozval se krátký tupý náraz, když západky vklouzly na své místo. Děkuji vám, pánové, řekl Leonardo. Tak a teď, kdybyste laskavě zaujali svá místa, mohli bychom... Zadunění výbuchu trhlo luňákem a srazilo mrakoplaše na podlahu kajuty. To je zvláštní, jak se zdá, jeden z draků vypálil poněkud předčasně. Zřete zvolal kohen a zaujal hrdinskou pózu. Stříbrná horda se rozhlížela kolem. Cože? zeptal se nakonec Jindřich Šerý děs. Zřete, tam tchrám bohu! prohlásil Cohen a znovu zaujal hrdinskou pózu. Poznámka překladatele, pokud si nedokážete představit hrdinskou pózu, vzpomeňte si na dělníka a kolchoznici, kteří byli symbolem největších filmových ateliérů jedné východní mocnosti. No, dyk je dobře, my vidíme. Hele, ty máš něco se zadama? Napiš... Že jsem zvolal zřete, obrátil se Kohen k minstrelovi. To ostatní už si psát nemusíš. Mi vadilo by vám, kdybyste řekl, rcel? Umluvám se, rcel, zřete tam citadela bohužel ne, dal se minstrel. Má to lepší rytmus. Oho, to mi něco připomíná, ozval se Podres. Vzpomínáš, humoši? Tenkrát, jak jsme mi dva podepsali smlouvu s vévodou Leofrikem právoplatným, když přepadl Nic to fjord. Já vzpomínám. No ten boj trval pět zatracených dní, protože vévodkyně na počest bitvy soukala nějaký poblein, nebo jak říkají těm tepichům na zeď. Museli jsme ty boje opakovat porád do kola a když musela měnit ty hlino, to bylo teprve něco. Já vždycky říkal, že na válečném poli není místo pro sdělovací prostředky. No já a taky si pamatuju, jak sdělal z prostý posunky na dámy. Já ten starý gobelin viděl v hradě Rosanté a poznal jsem tě tam. Nemohli bychom s tím trochu pahnout? ozvala se vena. Jak vidím, máme tady tak trochu potíž, řekl Kohen. Nestačí nám jen to udělat, musíte navíc myslet na své potomky. Ha, ha, ha, jízlivě podrz. Jen se směj, zamračil se Kohen. Ale co všichni ti hrdinové, co na ně v ságách a pověstech nikdo nespomene, ha? Huh? O těch mi povídej. – O co, jací hrdinové, o kterých nespívají ságy a nevypráví báje? – No vidíš, jaký je plán, vmíslil se do jejich sporu Jindřich šerý děs, který až dosud sledoval proměny světla nad sídlem bohu. – Plán, zavrtěl hlavou Kohen myslel jsem, že to víte. Proplížíme se dovnitř, praštíme do rozbušky a co nejrychleji pryč – – No jo, ale jak to plánuješ provést, nedal se odbít Jindřich šerý děs. Když viděl jejich tváře, povzdechl si. – Vy žádnej nemáte, žené. vy tam prostě chcete jen tak vrazit, hrdinové nikdy nemývají plán, to bylo vždycky věcí pánu temnot, aby si dělali plány. Ale tohle je domov bohu, mládenci. Vy si myslíte, že si nevšimnou klupy smrtelníků, kteří se jim potulují kolem? Mám v plánu zahynout znešenou smrti, Odpověděl Kohen. Jasně, chápu, ale až potom ne. Ach, božíčku. Hole, to by mě museli vyhodit z tajného spolku zlých šílenců kdybych vás tam nechal jen tak vlítnout. Jindřich Šerý děs potřásl hlavou. Vždyť jsou tam stovky bohů, nemám pravdu, to ví každý, a pořád se objevují noví a noví. No, no, nenabízí se tady jeden plán sám od sebe, ví někdo jaký. Podrs zvedl roku. Prostě na ně vlítneme, zkusil. Joho, jsme tady všichni zatracení hrdinové, to se musí nechat. Už klíbal se Jindřich Šerý děs. to ne, to nebylo přesně to, co jsem měl na mysli. Mladenci, máte velký štěstí, že jsem tady s váma. Byl to profesor neurčitě mlhavých studií, kdo první zahlédl svět měsíce. V té chvíli se opíral o lodní zábradlí a dopřával si tiché odpolední cigarety. Profesor nebyl ambicioznímák mák a všeobecně se stačil soustředit právě tak na to, aby se nedostal do nějakých potíží a nemusel pracovat. Alespoň ne příliš. Na neurčitě mlhavých studiích bylo krásné právě to, že nikdo nedokázal přesně říci, čeho se vlastně týkala mu poskytovalo pěknou dávku volného času. Chvíli pozoroval měsíc podobný bledému fantomu, pak šel a vyhledal arcikancléře, který rybařil. Vzere, milé, měl by měsíc dělat tahle? Výsměšek zvedl hlavu. Dobrý bože, ctibu mé, kam si ten chlap zase poděl? Rozšafína našli na palandě, kam v záchvatu únavy upadl kompletně oblečený. Na polo spícího ho vytáhli po žebříku průlezem ven. Když však spatřil oblohu, rychle se probral. – Má dělat tohle? dotazoval se ho výsměšek důrazně a ukazoval na měsíc. – Ne, pane, to by v žádném případě neměl. – Takže tedy máme určitý problém, že? – řekl profesor neurčitě mlhavých studií s neskrývanou nadějí. To tedy každopádně, Kde je Omniskop? Pokusil se s nimi někdo promluvit? Ahe, tedy to není moje polepůsobnosti. Zval se profesor a dal se na ústup. Omlouvám se, kdybych mohl, brat, bych pomohl. Vidím, že máte spoustu práce a že bych rušil. Ještě jednou se omlouvám. Teď už museli vypálit všichni draci. Mrakoplaš cítil, jak se mu oči splošťují o temeno hlavy. Na vedlejším sedadle ležel v bezvědomí Leonardo. Karotka ležel pravděpodobně v traskách věcí, které byly smeteny na zadní stranu řídící kabiny. Na opěradle Mrakoplašova sedadla vysel zadisivého skřípotu a zápachu orangutan. Ach ano, když se mu podařilo pootočit hlavu, aby vyhlédl z okna, vypálil právě jeden dračí soubor. Nebylo se čemu divit, plamen vyletující z draků byl téměř bílý. Leonardo mluvil o jedné z těch pák. Mrakoplaž na ně upíral pohled rudou mlhou. Kdybychom museli odhadit všechny draky, říkal Leonardo, my, cože... Třeroutopáku! Ve skutečnosti v situaci jako tahle byla volba jednoduchá. Mrakoplaž, jemuž se rozostřeval zrak a jehož uši strašlivě trpěly zvuky týrané lodi, zatáhl za tu jedinou, na níž dosáhl. Tohle přece nemůžu dát do ságy, pomyslel se minstrel. Tomu nikdy nikdo neuvěří, tomu nikdo ani nebude chtít věřit. Věřte mě jo, prohlásil Jindřich šerý a prohlížel si hordu. Chci říci ano, zcela očividně jsem nedůvěryhodný to beru, ale pochopte zase vy, že tady je to otázka profesionální pichy rozumíte? Tak mi věřte. Bude to fungovat. Sadím se, že ani bohové neznají všechny bohy, chápete? Cítím se s těma křídlama jako blbec. Paní McGuriova odvedla skvělou práci. Ty křídla jsou dokonalí. tak si laskavě nestěžuj. Vypadáš moc pěkně, vážně, jako bůh lásky. Jaké lásky, to už bych si netroufl určovat. – A ty jsi boh ryb, odpověděl Kohen, který si na kůži nalepil šupiny a vyrobil si jakousi podivnou helmici z hlavy jedné z jejich nedávných protivnic. Šerý děs se pokusil nadechnout. – Výborně, výborně, a to nějakých velice starých ryb, bez pochyby to jo, podr si a ty jsi… Bůh z prostých nadávek, oznámil mu bleskový podrz pevně. To by mohlo fakticky zabrat, ozval se minstrel, když se Jindřich váhavě zamračil. Konec konců existují muzy tance a zpěvu a je dokonce muza erotické poezie. Pcha, něco takovýho dokáže každý. Znal jsem jednu dámu z Klačistánu a ta jí měla vždycky nachyct... Dobré, dobré, a co ty, humoši? Bůh věcí, zazněla okamžitá odpověď. V jakých věcí? Humoš pokrčil rameny. Přežil tak dlouho i díky tomu, že neměl příliš pestrou a tedy zatěžující představivost. No, prostě věcí, chápeš? Třeba ztracených věcí, když chceš, nebo věcí, co ležej vakalá. Stříbrná horda se obrátila k minstrylovi, který chvilku přemýšlel a pak přikývl. Ono, to by mohlo taky zabrat. Jindřich Šerýges přešel k cucáku Vildovi. Vildo, proč máš na hlavě rajče a v uchu mrkev? Cucák Vilda se pyšně usmál. Tadle se vám bude líbit, usmál se široce. Jsem bůh těch, kterým je špatně. To už tady bylo. Zavrtěl hlavou minstrel dřív, než se Jindřich zmohl na odpověď. Blioníze, Ankmorporská bohyně asi před tisíci lety, obětovat Blioníze znamenalo. Takže by si směla raději vymyslet něco jiného, zavrčel Kohen. Já? A za co jdeš ty, Jindřicho? Zajímal se Vilda. Já, no žádnu za temného boha, odpověděl Jindřich Šeríděs. Těch je kolem pořád dost, takže... Tak bacha, ty s nám neřekl, že můžeme být taky démonický, zamračil se Kaleb. Kdybych to byl věděl, že můžem být démonický, tak ať mě čertveme, jestli bych byl nějakej stupído kupídal. Jenže kdybych byl zek, že můžeme být démoni, tak byste chtěli být všichni démoni. A to by jsme se hádali celý hodiny. Kromě toho nepochybuju, že kdyby se tam nahoře najednou objevila celá skupina démonických bohů, začaly by praví bohové něco čout. A paní Megeriová si nepřipravila vůbec nic. Víte, Myslela jsem si, že bych se vypůjčila Jindřichovu helmici a proklouzla dovnitř jako panenská valkýra. Vysvětlovala vena. Skvělý nápad, přikývil Jindřich šerý děs. že se jich několik bude potulovat kolem. Jindřich helmici potřebovat nebude, Začne se už každou chvilku vymlouvat na nohu nebo na ruku nebo něco takového, aby měl výmluvu procnámané muže, prohlásil Kohen konverzačním tónem, protože nás radil. Je to tak, Indřicho? Hra byla čím dál tím napínavější. Teď už její průběh pozorovala většina Bohu. Bohové se velmi rádi zasmějí, i když je třeba říci, že jejich smysl pro humor není právě jemný. Slepý Jo, postarší náčelník bohů, řekl: Předpokládám, že nám nemohou ublížit. Ne, odpověděl osud a podal mu kalíšek s kostkami. Kdyby byli chytří, nebyly by hrtiny. Kostky zachřestily, jedna z nich vyletěla nad herní plán. Začala se ve vzduchu otáčet a rotovala rychleji a rychleji. Nakonec zmizela v obláčku prachu ze slonové kosti. Někdo hodil nejistotu, komentoval to osud. Rozhlédl se kolem stolu. Aha, naše dáma. Můj pane, ozvala se dáma. Její jméno nebylo nikdy vysloveno, i když je každý znal, Jenže vyslovit je nahlas znamenalo okamžitý zánik. Navzdory skutečnosti, že měla jen velmi málo opravdu věrných uctívačů, byla jedním z nejmocnějších božstev země plochy, protože prakticky všichni lidé v srdci doufali a věřili, že existuje. Až jaký je váš má drahá? zeptal se jo. Už jsem ho provedla, odpověděla dáma. Ale hodila jsem kostky na místo, kde je nevidíte. Dobrá, mám rád takové výzvy, přikývl jo. V tom případě... Mohl bych navrhnout ještě jednu věcičku pro naše pobavení, zeptal se osud sametovým hlasem. A co by to mělo být? Oni chtějí, abychom se k ním chovali jako k bohům, vysvětloval osud. Proto navrhuji, abychom se k ním tak opravdu chovali. po jako vykáv, ve je měli jako bvát vávně, řekl Ofler. Do určité míry, odsud podsud, pokud, nadhodila dáma. Až do chvíle, madam, kdy nás to přestane bavit. Na jaka za čistánském veltu žije kmen Duitivů, což je jediný kmen na světě, jehož příslušníci nemají absolutně žádnou představivost. Tak například jejich pohádka o hromu zní takto. Hrom je hlasitý zvuk, který se ozývá z oblohy a je způsoben rozrušením vzdušné hmoty průletem blesku. Jejich pověst, jak přišly žirafy k dlouhému krku, zní takto kdysi dávno měli prapředci žirafy trošičku delší krky než ostatní tvorové savany. Přístup k listům, které rostly výše, byl tak důležitý, že přežívali jenom žirafy s nejdelšími krky a předávali si své dlouhé krky krví stejně, jako si předává člověk z generace na generaci pradědečků v oštěp. Někteří lidé tvrdí, že je to celé mnohem složitější, a že naše vysvětlení platí jen pro kratší krk zvířete okapy. A to je celá pověst. Ntujtyvové jsou míromilovní lidé a byli málem vyhubeni svými sousedy, kteří mají spoustu představivosti. A tedy i velké množství bohů, pověr a také představ, o kolik lepší život by mohli vést, kdyby měli větší loviště. O událostech, které se odehrály toho dne na měsíci, jeden z ntujtyvů řekl. Měsíc najednou jasně zaplál, vylétlo z něj světlo, které se pak rozdělilo na tři části a ty zhasly. Nevíme, proč se to stalo. Prostě tomu tak bylo. Nedlouho potom byl jejich kmen vyhuben sousedním kmenem, Jehož příslušníci věděli, že světla byla signálem boha Ukly, který jim dával pokyn, aby si rozšířili loviště. Bohužel tenhle druhý kmen byl zanedlouho poražen a zotročen dalším kmenem, jehož členové věděli, že světla představovala jejich předky, kteří žili na měsíci a kteří jim teď přikazovali, aby zabili každého, kdo nevěří v bohyni glypso. A tři roky později byl i tento kmen zahuben obrovským kamenem, který spadl z oblohy a pocházel z jakési hvězdy vybuchlé před bilionem let. Věci se opakují a boží mlíny, když nebudete věci zkoumat příliš zblízka, mohli byste to nazvat spravedlností. V roztřeseném chřestícím lunákovi pozoroval mrakoplaš, jak se od křídel oddělují poslední dvě schránky z draky. Chvilku se vznášeli vedle lodi, pak ale zpomalili a zmizeli z dohledu. Znovu se zadíval na páky. Někdo by s tím měl něco dělat, pomyslel si o mámeně. Ale co asi? Draci křižovali oblohu. Teď, když se osvobodili ze svých vězení, spěchali co nejrychleji domů. Mágové vytvořili těsně nad lodní palubou Turlovovi zajímavé čočky. Obraz byl velmi zajímavý. Lepší než ohňostroj, komentoval děkan. Rozšafín zabušil do omniskopu. Aha, zase to začalo fungovat, ale jediné, co vidím, je tenhle obrovský... Mrakoplaš o kousek ustoupil a jeho gigantický nos, který vyplňoval celý omniskop, se změnil v část obličeje. Za které páky mám zatáhnout, za které páky mám zatáhnout. Co se stalo? Leonardo je stále v bezvědomí a knihovník vytahuje karotku z těch krámů na zadní stěně kabiny a řeknu vám, že je to neobyčejně odporná jízda. Už nám nezbyly žádní draci, na co jsou všecky ty ciferníky? Cítím, že padáme, co mám dělat? A to se snedíval, jak to dělal Leonardo. Nohy měl na dvou pedálech a neustále tahal postupně za všechny ty páky, které tady jsou. Dobrá, tak dobrá, podívám se, jestli něco nezjistím z jeho plánu a probereme to. To ne, zavolejte mi sem nahoru, nahoru, protože tady chci taky zůstat, dolu, ne. Jsou některé z těch pák označené. Zeptal se Rozšafín a začal se prohrabávat v Leonardových nákresech. Ano, ale já tomu nerozumím, tady je například jedna označená Dabzor. Rozšafín rychle prolistoval stránky pokryté Leonardovým obráceným rukopisem. Hmm, um, hm, um, ttl, na páku označenou Dabzar! vyštěkl lord vetinary, který se prudce naklonil ku předu. Můj pane! ozval se Rozšafín a zrudl, když na něm utkvěl vetinary pohled. Omlouvám se, pane! Ale tohle je především technická záležitost. Jedná se o ten stroj a bylo by pravděpodobně lepší, kdyby ti, jejich vzdělání zahrnuje spíše pole umění, nezasahovali do... Pod patricijovým pohledem se jeho hlas vytratil. Tahle má normální nálepku, stojí na ní páka prince Harana, ozval se zoufalý hlas z omniskopu. Lord veterinary poklepal rozšafí nad stibuma po rameni. Já vás docela chápu. Poslední věc, kterou si zkušená osoba technického zaměření v takovéhle chvíli přeje, je dobře míněná rada od lidí, kteří se ve věci nevyznají. Omlouvám se. A co tedy máte v úmyslu dělat? Víte, já tedy myslím, že... Protože luniák a veškeré naše naděje se teď řítí k zemi, jak všichni víme. Já, tedy, já, podívejme, zkusili jsme. Rozšafin se podíval na omniskop a pak do svých poznámek. Všechny jeho myšlenky se náhle proměnily v obrovský bílý, horký a ulepený chomáč vaty. Řekl bych, že nám zbývá zhruba minuta, maximálně dvě. Nechte se honit. Já prostě možná bychom tedy. Patrice se naklonil k omniskopu. Mreko plaše, zatáhněte za páku prince Harana, prohlásil rozhodně. My ale nevíme, co se stane, když bránil se rozšafín máte lepší nápad, řekněte mi, usmál se na něj Lord Vetinary, A já navrhuji, aby mezi tím mrakoplaš zatáhl za tu pákou. V Luňákovi se mrakoplaš rozhodl, že poslechne hlas autority. slyším spoustu klepání a bzučení a taky některé páky se pohybují sami od sebe, Teď se rozpínají křidla, konečně letíme v přímé lineji a zdá se, že velmi lehce. Výborně, teď navrhuji, aby se zdal do křísení Leonarda, pokračoval Patricej, Otočil hlavu a kývil na rozšafína. Vy jste asi nestudoval klasiky, mladíku. Já totiž vím, že Leonardo ano. Abych se přiznal, pane, tak jsem klasiky opravdu nestudoval. Princ Haran byl legendární klačský hrdina, který plul kolem světa na lodi s kouzelným kormidlem. Ta karmidla řídila loď zatím, co on spál. Kdybych vám mohl být ještě co platný, neváhejte, zeptejte se mě. Jindřich Šerý děs byl doslova ochromen hrůzou, když k němu Kohen s napřeženou rukou přistoupil. Prásknul s námbohům, Jindřichu, pokračoval Kohen. Všichni jsme tě slyšeli, šklebil se bláznivý humoš. Ale to je v pořádku, usmíval se Kohen. A čím to bude zajímavější, jeho ruka klesla dolů a popleskala Jindřicha po zádech. A mysleli jsme si, ten Jindřich šerý děs je možná hloupější než cihlová zeď, ale zradit nás v takovouhle chvíli, no jo, tak chce opravdu pořádné nervy. Znal jsem zlého pána temnot ještě za mlada, Jindřichu, ale teď bych ti dal jako medaile tři velký skřetí hlavy, protože takovej styl to už se nevidí. Možná, že jste nikdy nedotáháš do té nejvyšší kategorie, ale každopádně v sobě máš opravdický zlo, Jindřichu. Máme rádi chlapy, co se držej svých osvědčených zbraní, Přikyvoval cucák Vilda. Jindřich zlípán temnot sklopil hlavu a zašoupal nohama. Na tváři mu sváděli boj výraz píchy s výrazem úlevy. Že to od vás hezký, že to říkáte hoši. Ano totiž, kdyby bylo ženom na mě, tak bych vám něco takovýho neudělal, ale mám nějakou pověst, na kterou musím dbát. Řekl jsem, že ti rozumíme, přerušil ho Kohen. S náma je to stejný, když vidíš, že se k tobě žene nějaká velká chlupatá obludá. Nezarazíš se a neřekneš si, není to náhodou nějaký vzácný druh na pokraji vyvření. ne, upálíš mu hlavou, protože takový je hrdinování, nemám pravdu. A ty zase zradíš, koho vidíš, nestačí ani okem mrknout, protože takový je padouchování. Zbytek hordy souhlasně mrčel. Bylo to zvláštní, ale i tohle bylo součástí kódu. Vy ho pustíte, zeptal se minstrel. Jasná věc, ty jsi nedával pozor, mladíku. Zlý pan temnot vždycky unikne, ale bylo by dobře, kdybys do té písně dal, že nás radil. O to by vypadalo dobře. – A hm, nevadilo by vám, kdybys tam řek, že jsem se vám s odpornou zákeřností pokusil podřezat hrdlo? zeptal se Jindřich. – Jo, dobré, souhlasil velkoryse Kohen. Dej tam, že bojoval jako tygr s černým srdcem. Jindřich si setřel slzu z koutku oka. – Díky, mládenci, sotva ovládal hlas. Nevím, co bych řekl, tohle vám nikdy nezapomenu, to pro mě moc znamená, mohlo by to změnit spoustu věcí. Ale udělej nám jednu službu, dohlídni, aby se tohle minstrel dostal v pořádku na naspátek. Jo. To je samozřejmý. odkašlal si Bart, já zpátky nejdu, to všechny překvapilo. Překvapilo to i jeho samotného. Jenže život před ním v té chvíli najednou otevřel dvě cesty. Jedna z nich vedla zpět do světa, kterým by procházel za zpěvu písní o lásce a květech. Ta druhá mohla vést kamkoliv. Na těch stařících však bylo něco, co mu tu první volbu absolutně znemožňovalo. Nedokázal to vysvětlit. Prostě to tak bylo. A ty se ale musíš vrátit. Ne, já musím vidět, jak to dopadne. Asi jsem se zbláznil, ale to je to, co chci udělat. Vždyť si ten konec můžeš vymyslet, navrhla Vena. Ne, madam, nevěřím, že bych to dokázal. Já si totiž myslím, že konec tohohle dobrodružství by si nedokázal vymyslet nikdo. Rozhodně ne, když se podívám na pana Kohena v jeho rybí hlavě nebo na pana Vilíka převlečeného za Boha těch, kterým už je zase špatně. Ne, já jdu s vámi. Pan šerý děs na mě může počkat tady. A věřte, že budu v naprostém bezpečí, pane. Ať se děje, co se děje. Protože jsem si naprosto absolutně jistý, že až bohové zjistí, že na ně zautočil muž s rajským jablkem na hlavě a jiný, převlečený za muzu k ležících, budou určitě chtít, aby se celý svět dozvěděl, co bylo potom. Leonardo byl stále ještě v bezvědomí. Mrakoplaš mu otíral čelo mokrou houbou. Samozřejmě, že jsem ho přitom pozoroval, Říkal právě Karotka s pohledem upřeným na páky, které se pomalu pohybovaly. Jenže on to postavil, takže pro něj by to bylo jednoduché. Hm, toho bych se raději nedotýkal, pane. Knihovník se vyhoupl do pilotního křesla a očichával páky. Někde pod nimi tiše cvakal a předl automatický kormidelník. Musíme něco vymyslet a to, co nejrychleji, rozhlížel se zoufalem rakoplaž. Ono to jistě samo nepoletí věčně. Možná, kdybychom opatrně... To bych nedělal, pane. Knihovník si pátravým pohledem změřil pedály. Pak jednou paží odstrčil karotku stranou, zatímco druhou stáhl z háčku Leonardovi letecké brýle. Nohy se mu sevřely kolem pedálů. Pak jediným pohybem odsunul páku prince Harana do původní polohy a si pod jejich nohama něco udělalo bum. Když se loď slabě otřásla, napravil si s hlasitým zapraskáním klouby na rukou, pozvedl paže jako pianista před začátkem skladby, několikrát zahýbal prsty a chopil se lodního kormidla. Karotka i mrakoplaš se vrhli ke svým sedadlům.